Salmul 274, Cununa Sfântului Ierarh Grigore de Nisa. Bucură de Sfânt Grigore, fiindcă cu grijă, mărgăritarele Ortodoxiei le-ai prețuit și ca pe talanți le-ai mulțit. Bucură de Grigore, fiindcă o polumbiță pe fericitatea o Domnul, ca pe un dar neprețuit, ți-a dăruit. Bucură-te, sintiera, Grigore, fiindcă pe scaunul cetății din Nisa, făcria ortodoxiei lumina, prin tine a răspândit. Bucură-te, Sfântie, Grigore, fiindcă în răzbărul arienii lui Valens, ca un arhanghel ai biruit. Bucură-te, Sfântie, Grigore, fiindcă pacea, ca un fiu al împărăției, în din Arabia și Palestina, ai răspândit. Bucură-te, Sfânt, Ierarh Grigore, fiindcă la Sfântul Sinod, alături de Sfântul Grigore din Anzias, credința în Duhul Sfânt ai statornicit. Bucură-te, Sfânt, Ierarh Grigore, fiindcă mirosul cel de bună mireasmă al Sfințenii, prin multe cărți l-ai agonisit. Bucură-te, Sfânt, Ierarh Grigore, fiindcă pe ucenicii satanei, care biserica ortodoxă o și o ceartă, cu rugăciunile tale, ai alungat. Bucură-te, sinte era Grigorie, fiindcă tu, care a prea Sfintei trăim, cea cu jertfă săpată și cu lacrimi odată ne-ai arătat. Bucură-te, sinte Ierarh Grigorie, fiindcă la Tatăl ceresc tămâia rugăciunea noastră ca un înger ai purtat